perquè ara parlem de la manera més rigorosa que sabem. Atenció a les preguntes. Ha afectat la crisi econòmica al món de les samarretes divertides? Ves quines coses de preguntar-nos, també. O, pel contrari, amb els temps, samarretes originals? En Xavier Pere d Esquerdo ho ha investigat. Hola, què tal? Hola, Xavier. Bé, he anat a un parell de botigues del barri de Gràcia de Barcelona on fan uns en disseny i l'altre en venen d'altres marques. sí. Per exemple, començarem per Lima l'Oca, que en Roger i en José dissenyen, i també, si els dius alguna, doncs te la dissenyen per tu. Eh, samarretes molt curioses. Espera, Aquest? que tinc un esternut. Endavant. Espera. Pareu tot. No, és que no, avui no gravàvem. Mira, mira el llum, aixeca el cap. Mira, no vam dir que, que fèiem en directe sí. això avui. Eh! Eh! No puc veure! Sí. No està. Oh. Perdoneu, eh? ja podem seguir. L'IMALOCA, més a més, té web, limaloca.com. Allà també podeu encarregar aquestes samarretes tan originals. Al carrer La Perla Déu. En Roger explica com de difícil és explicar una samarreta per la ràdio. Aviam. Uh. Que difícil, eh? Sí senyor, és difícil. Però se li esparraquen els pantalons, pensant, no? com va això? Era eh, una persiana. Bé, escoltem alguna de les samarretes d'en Roger i en José. Aquesta surt això del Gullard de doncs Champignons, sorten uns champinyons, bueno, fa com la gràcia de la cançó del Gullard de Champions amb lo dels champignons. Aquesta del Madafucker. Moda. Moda, del Fucker, de la moda. Costa en Barcelona, amb una tipografia molt semblant a la de Costa, aquesta Put Your Porró, Op air, de la cançó de Club Your Hands, Op air, però vinga, tot el porró ben amunt. L'àries Navarro, sortint per la tele, anunciant la mort d'en Franco. Tens War To Be Wine, i és un raïm, el Rastafari, que ja és el Fari amb Rastas, que Manolo, les greques, és Manolo, tal qual com si fos el Star, però si ho viagés en català, és un Ai. Amb anglès que no vol dir res, no? però que a nosaltres fa molta gràcia. No? Per exemple, de Green Old Man, el viejo verde. I el tigre, i aquí hi ha uns caràcters japonesos, no? aquí fonèticament posa Curupipi, com el tigre aquest del jesolín. Veus, hi ha coses així... És que no, no puc absorbir tota aquesta informació. Les vull totes. Totes. Born to be wine. Bé, tenen 170 eh? varietats diferents. Molt també està bé d'aquestes, ho escrius en anglès, viejo verde, green old man, old man... Clar, eh, tot té molta més categoria. Però green Old Man, el protagon Fantàcula, ja ho feia molt bé. Ara sentirem el soroll del compresor estampant una d'aquestes samarretes. Ara això està a 0 graus, a posar 175 graus, triar una estoneta. No hi posis la mà dins a 175 graus, eh? Et garanteixen que duren dos anys, però clar s'han de cuidar, eh? com allò de planxar l'im revés, etc. Mínim cuidadós s'ha ha de tenir. Tot i que a mi me van dones para gordona, se van ditava. Ah, pues jo el meu fill els i foto rentar i les fotos sacadora i en principi no s'han de posar, però bueno, aguanten i tot. O sigui que es fa més petit el dibuix. <laughs> Exacte. Van <laughs> rejuveneixen els dibuixos rejuveneixen. <laughs> Bé, més samarretes. L'Alfariever, aquesta surt al fari, aquesta la vaig fer d'homenatge quan va morir el fari. La Mongo, que és una tipografia de la marca Mango, però la Mongo, <laughs> el Tejero, que surt al comandante Tejero cuidant todo el món al suelo. La superput... Cabrona, me cago en la puta. Un homenatge al superhumorista, l'Eugeni. Sortia <laughs> amb el seu cosat de sempre, amb el cubata i el cigarret, i posa el saban aquest que diu. La corbata és una sabanereta amb una corbata estampada. Peter Pan Power, el poder dels Peter Pans, aquest tipus de persones que encara viuen del record de quan eren la del zombi, pues, una samarreta que posa a padrina amb zombi, referent a la conya aquesta de padrina nens, a padrina retallò, pues, no? de ser molt solidari, d'allò també, de ser el que et casa amb els zombis. Bigote my friend és una samarreta de portar el bruslí amb un bigoti, jugant amb l'anunci que hi del bigote my friend, doncs pues, bigote my friend. I surt el, el bruslí amb un bigote bigote, bigote bigote my, my friend. friend eh? ah, suposo que els que sou amants de les samarretes divertides heu trobat aquí una, una mina, eh? en Uf. aquest establiment que havia eh, vi, ha visitat avui en Xavier Peret Esquerdo, i, a més, estem descobrint que som un país de samarretes originals en eh, vista dels missatges que estan desbordant la Laura Vila avui mateix. Samarretes divertides, però algunes són difícils de portar. És un joc visual. De fet, amb els colors sembla una, una lluna, una lluna creixent, però amaga un dibuix d'una fel·lació. Quan ve algú i ve la compra, la veritat és que fa moltíssima gràcia. Perquè costa de veure. No, no, sí que és problema. No. Una, una vegada que es veu no pots veure una altra cosa, saps? Sí. Vale. No tothom té el valor de, de comprar-la i de posar-se-la. En tenim algunes que són una mica dures de portar. Ho entenem. Allà ja és la intenció, no? de que amaretes bastant bèsties de contingut i jugar bastant amb la provocació. La de cura és dificileta. Posa suicide School cool. Bueno, el suicide School. cool, hòstia. Toca una cosa que és lamor i tal, i costa bastant vendre. Després d'aquesta altra, que, que posa zorra, no?, que juga amb la paraula rau, però com si hi mala impresa, no?, impresa al revés, posa zorra. I clar, això, els hores tindran bastant ben posats per anar pel carrer això. Dos tisores enfrontades, obertes de, de cames, directament s'identifica amb el col·lectiu de les vianes. Aquesta és una compresa, és una compresa oberta males. I posa ego t'absorbo. És una seguretat que fa molta gràcia i m'ho diu... però no sé si m'atreviré a portar això pel carrer. Sí, la veritat és que és difícil. He de portar algunes d'aquestes Ja has de sabates. ser una mica més transgressor. Algunes d'aquestes samarretes són tan provocadores que alguna vegada, doncs, en Roger, per exemple, ha tingut algun problema, eh? alguns dissenys que s'assemblen molt a, no sé, algunes tipografies. Us han dit mai res? Sí. Ah, diguem-nos, No, perquè encara no tenim, no, no hem rebut resposta per part de l'altra la, part. Llavors estem així mica amb el culet petit. Però espereu que us diran alguna cosa no? Ja ens han dit eh. que què fem, fem fem, depèn de quines coses. Es pot saber o no? No, no, no, no t'ho diré, no t'ho diré. Bueno. No diré per si ho Gas. Però no us posaran a presó. Espero que, no. <ríe> Espero que no. Clar, aquest és el secret el seu èxit, no? Arribar llindada, ai, ai, ai, sí. que provoco i ai, ai, ai, que em cauran o em denunciaran. ratllat la denúncia i la querella. El Roger ens diu que a vegades li arriben a dir coses pel carrer per portar aquest tipus de samarretes. Jo vaig aquesta del Mongo, aporto molt sovint, i és la com la broma fàcil, eh, no? Ei, Mongo, què tal? O pel carrer, Mongo? Us, bueno, clar, a mi pel que me la porta bastant fluixa, no? Però a mi m'és igual, és un gavull, que em vagin mirant un dia també en un dia, taxi portant la la espanyoles Franco muerto el taxista, bueno, pues ven a Glòria, no, dia, "Nos quin homenatge que le fes", i clar, li vaig sense explicar que tot lo contrari, no, que jo cada mes jo no tenia ni idea de qui era Franco, perquè sóc nascut posterior, sóc del 76, però que no era la meva intenció ni molt menys que ho per tot lo contrari. Però ho es van fanfarar i em va fer sortir del taxi, però els va gratis. Això sí. <laughs> Exacte, clar. Veus? Però ja té aquestes coses, no? Portes aquesta samarreta dalguna cosa t'han de dir a algun lloc. Jo. No, no, provoca reaccions de tot tipus. Sí, m'explicaven no? que també van passejant pel carrer i se'l queden mirant i pensem, però què m'està mirant, què m'està mirant? Què m'està mirant? I, per exemple, portava una samarreta tota negra amb una... Una, una corbata. D'això d'un alfacuellos de capellà. Bé.